Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Én az old school vagyok a tanítványa, ahol előtt felhívja az embert, és csak aztán adja be az adásba. Mehet? Pegeződünk. Oké. Okay. Um, én megpróbáltam megszerezni a könyvedet. Igen. De azt nem lehet kapni. Igen. Igen, ez egy ez pár évvel ezelőtti dolog volt, úgyhogy készült belőle. Négy évvel ezelőtti, vagy ha tetszik, hát öt éves talán nincsen, mert ahhoz januárban kellett megjelennie. Mely a 2010? Uh, Ugyanis a 2010. február vagy márciusában jelent meg. Nálam a 2009-kor szerepel Pimasur Párizs ellen. Na, a 2009, oké. Okay. Igen, na, bizonyos szempontból azért ez nem egy sikersztori, ha úgy tetszik, hogy nem igazán úgy el, ahogy én azt úgy szerettem volna, mert én a, a kiadó felkérésére így összegyűjtöttem a, az egyetemi éveimnek a sztoriait, és lelkesen meg Azért azon, hogy egész jó stílusban vagy hangvételben meg is született, és valahogy aztán nem, nem, ú, nem ért el akkor sikert ez a dolog, hogy e, úgy mondjam, szóval mondom, ebből a börtön néhány ezer darabot kinyomtak, az elfogyott, és aztán nem lett ebből több. Úgyhogy még pár darabon meg is maradok, nekem nálam van a pincében, úgyhogy ha néha valakinek ajándékba adok egyet, akkor tényleg tudom mondani, hogy ez pultaló van, és már nem is lehet kapni. Most valamikor január vége van, és sosem tudom a dátumokat, azt tudom, hogy csütörtök van, egy hónap talán, és 41 éves lesz a. Ez igaz. Így képzelted, el magadat, valahogy is elképzelte-e magadat valamilyen életkorúnak? Hát nem vagyok egy ilyen nagy előre elképzelős, őszintén szólva. Emlékeztetsz-e az édesapádra? hogy emlékeztetek-e az édesapámra? Igen, hát azt tudom, hogy te hogyan festesz, édesapáddal valószínűleg sose találkoztam. Ha most egymás mellé raknánk a két fényképet, mondjuk abban az életkorban, be most vagy, és amikor ő volt 40 vagy 41 éves, mennyire emlékeztettek egymásra? Sem Egyébként szerintem ismerheted is, Sumonyi Pab Zoltánnak hívják, és több mint harminc évet eltöltött a magyar rádiózásban. Akkor viszont nagyon jól mert Én nem tudtam, hogy te az ő fia vagy. Igaz, hogy honnan is kellett volna tudnom? Hát persze lehet ez... Hova lett a Sumonyi? A Sumonyi az neki egy felvett név tulajdonképpen, mert annyi papzoltán volt annak idején a rádiózásban is. Mert... Annyira? Tehát figyelj, itt van előttem. Hát rá alig emlékeztetsz. Igen, igen, igen, igen, de egyáltalán rádió hallgat. Igaz, hogy mindig az anyja a biztos, de nem akarok újat húzni érdesapáddal. Ja. Hogy, hogy, hajával, Nem, hát ugye van az, az, az, a latin mondás, apám volt az orvos, ő tudja mondani, de rosszul nem akarom mondani, mindig az anya biztos, tehát hogy, hogy nem akarok újat húzni, az apád, de ez volt a másik mondat. Hála az égnek a külső egyeiben de azért, hát, ő azért nagyon markáns azáltal, hogy mondjuk így 30 éves korától nem nagyon sok haja van neki. De. de mondom, itt van előttem, hogy miért van itt előttem, nem tudom, valószínűleg azért, mert nagyon hosszú ideig dolgoztunk egy rádióban. <gül> igen, igen. Mondhatni a rádióban. Így van. Szóval, szóval én, én külsőeket talán nem is olyan nagyon, bár egyre jobban, tehát tartásomban, hanghordozásomban. Alkatod, nem magasságod, nem? Olyan rosszul hallat, most mindig az első. Mondom, alakod, nem magasságod, talán egy kicsit, de szerintem édesapád egy kicsit magasabb. Egészen más test alak. Egy magasabb vagyunk, csak ő egy kicsit talál soványom. Igen. Nem olyan hívásra most, mint én például. Nálatok mindenki művész? Nem, édesanyám az egyetlen, aki talán nem, ha már ez művész lehet nevezem, hogy én mondjuk csinálok. Leginkább művész az apám, aki verseket ír, történelmi témájú regényeket, és elég otthonosan mozog így a művövedéstörténetben is. A bátyám, ugye, aki dokumentumfilm Papp Gábor Zsigmond néven, és a Budapest Retrókat lehet leginkább a nevéhez kapcsolni, de hát jó pár egy év dokumentumfilmet is rendezett, nagy sikerrel. Hát én pedig, ugye, ha úgy kezdek, én egy ilyen kakoktajás édesanyám, pedig ez abszolút nem művész, mert a a közgazdaság, már egy egyetemen volt uh, orosz sokos tanár. Te pap Gergely vagy, de hogyan lettél Gergő? <gül> <gül> hát ez csak annyi, mint hogy mondjuk te fiala Jani lennél. Na istemes, de te, a, te viszont a Gergő ellen nem tiltakozol. Nem, nem az ellen semmiképpen. Azt láttam mindig, amikor csak úgy simán megszólításból, Gergelynek neveznének, hogy Szervusz Gergely lépéshez ide azt a tányért. Pedig most, amikor nem voltál adásban, akkor azt mondtad, hogy Szervusz János, vagy valami is mit mondtad. <gül> Igen, de hát Igen. Neked, neked én, hát neked azt mondhatom. A János az nálam egy nagyon internet megszólítás, azért arra valahogy úgy odafigyelek, valahogy én mindig fiala voltam, vagy valamiféle elfajzott beszeneven <gül> volt, mint az... Jalafinó, Segdugaszínó, meg a legkülönbözőbb nevekben voltak. De a János az valahogy ilyen, tehát az néhány embernek volt fenntartva, és az ebből a szempontból nem változott, de ezt neked nem kellett tudni. Nem. De valamiféle hatásod van az emberekre, mert elindultál azon az úton, hogy a feleséged, aki pedagógus, belőle is gyártsál valamiféle művészembert, embert, bár nőre nem szokták azt mondani, hogy ember nem tudom miért, hogy ő belőle meg elkezdtél gyártani operatört. Hát igen, de tőle ő magából gyártotta ezt, tehát én hogy mondjam, nem kell azért úgy engem elképzelni, mint hogyha én itt a, a nagy laboromban itt emberekből gyártanék. Nem gondolom, de hogyan sikerült rávenni? Figyelj, <gül> én nem vettem őt rá, teljesen magától. Tehát a feleségem, aki pedagógusként, végzetéseként is dolgozott, amikor megszületett a kisfiunk, és utána visszament volna tanítani, egyszer csak megszűnt az iskola, pedig imádta. A nyolcadik kerületben volt egy általános iskolában tanítónéni, ahol rajongtak érte a gyerekek, ő a gyerekekért, mindenki szeretett mindenkit. Egyszerűen csak mikor uh, szülés után visszament volna tanítani, addigra bezárták azt az iskolát, visszavonták a kerületben másik iskolába, tehát megszűnt az, ami korábban volt, és az, ami lett volna, hogy amit kiváltak az meg már nagyon-nagyon másról szólt volna is. Miután annak idején, hogy a 2010-ben, mikor én újra elkezdtem, mert nekem ilyen Kalandos volt, így a TV2nél a létezésem, pedig újra visszatértem és az aktívot, az újraindott aktívót el, akkor ez egy ilyen alapkoncepció volt, hogy a, a riporterek mostantól kezdve egy személyben legyenek operatőrök és lákók, és figyelni úgy az, az a fajta stílus, amit te képviselsz a képernyőn, az neki mindig is szimpatikus volt, vagy nem volt szimpatikus, de évvel együtt tud veled dolgozni de János, kinek nem volt szimpatikus. Hát azért nem lehetne szimpatikus, de nem csak viccelek. Szerette, tehát ő... Nem, ezt meg tudok rá válaszolni. Én a barátnőmnek mondtam, hogy készülök veled egy beszélgetésre, aminek alapvető kiindulópontja a könyved volt, amit nem sikerült elolvasnom, és a Tobin negyedúrás összeállítás, és mondtam, hogy fenem a fogam, de mondta az én barátnőm, hogy ő egyébként nem azt mondta, hogy kedvel, mert a szót, hogy, hogy kedvel ettől... ettől hány ingerem de a szimpátiájának adott hangot, és valamilyen ismeretlen okból, mert biztos nem van az iránta való érzelmeim, valamit módosult a hozzád való viszonyulása a negyed óra tekintetében, tehát egyébként nincsen e, semmiféle a verzióm, úgyhogy amikor majd rátérünk erre a bizonyos riportra, amire ma rákérdeztem egyébként Navrasis Tiborra, nál, aki Aténben volt ma, ez az ismétlésre nem lesz mérvadó, e, akkor mondta, hogy ő is látta, mert holnap a beszél Beszélgetésünk egy negyed órája, én beszélgetek vele idestova öt vagy hat éve minden pénteken, uhum. ki fogunk térni, tehát a, a, a megközelítésnek igenis van jelentősége. Visszatérve tehát a kérdésre, a te stílusod, akkor visszavegyek egyet. a te képernyő stílusod és a te nem képernyő stílusod, az just the same? Az nagyon, hogy az, az különbözik-e? Nem, hogy azonos-e. Hogy azonos, -e pont azt a szóval valami belepítjem. Szóval nézd, öm, nem, igazából nem. Tehát én egész és létezésem alatt, de én annak idején én egy másik csatornának, egy másik műsoránál kezdtem. Aztán aki lehet mondani, ez nem olyan nagy titok, mondhatok még műsor. Itt van előttem az életrajzod, és ez egy olyan műsor, ahol a Tesco Tesco-nak hívják. Termék megjelenítések vannak benne. Azt nem elfelejtettem mondani, hogy a műsor 12 éven nem Figyelek. Ha már itt tartunk egyébként, várj egy pillanatra, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, pillanatok alatt el fog múlni az idő, még csak negyed hét van ez az ismétlésnél, nem lesz mérvadó, van még egy hármügyed óránk, de amikor a tizenkettes karika van a Tobin interjún, az a naplónak a belejárója, vagy a riport belejárója? Egész műsornak a vele tehát akkor az nincsen Én azt gondolom, hogy műsoron belül nincsenek is, tehát hogy, hogyha mondjuk hiába áll három 4 riporból mondjuk a napló, nincsenek külön, tehát különféle karikák vagy megkülönböztetések, hogy ez most egy durvább lesz, mert az egésznek bele kell tudni passzolni a 12-es karikát. Jó, akkor mielőtt még eljutnánk az RTL klubig, az iránt érdeklődő, hogy miért nem lettél színész? Mennyis, mennyis, van kezden az embernek mesélni az a vicc, ez egy jó érzés, én ezt szeretem, hogyha ezt, ezt érezhetem. Annyi minden van, ide-oda ugrálunk, semmit nem tudok kifejteni jól, de nem baj. De a végén Színész. El. Elmondom gyorsan. Egyébként az a vicc, hogyha már itt tartunk, például azt gondolom, hogy egy picit például mégis az lettem valahol, mert ha már a műfajra kérdeztél rá, meg egyfajta riporteri stílusra, ha úgy tetszik. Én um, eleve lett, hogy ugye egy, egy, egy művész nem vagy nem is tudom, egy, egy szereplőként létezem, ugye Timasz úrként sokkal inkább. Uh, az a fajta műfaj, amit mostanában Próbálunk mi uh, megvalósítani a feleségemmel, vagy -e, korábban is így történt. Tehát, hogy van pimasúra, úr, aki jön meg és bemutatja, és meséli, hogy mit gondol, és, és megmutatja, hogy a másik mit gondol. Azért van egy, -e egy kicsit filmes mesélése, ha úgy tetszik, ahogy ez az egész elindult, annak idején, még a Naplóban. Tehát az is egyfajta olyan szeret volt, hogyha én oda, oda mentem emberekhez, és, és rákérdeztem, hogy ezt miért kellett így Oké, okay, cíne... de nem lettél színész? Miért nem lettél színész? színész, mert akartam, jogos, igaz az, az, az, oké, nem lettem színész mert én elkezdtem a, a Pince színházban azért, tehát hogy mondjam, tehát volt egy ilyen affinitás, ami volt gimnázista korma, pár film, és szereteltem és én ezt nagyon élveztem, hogy olyan hogy korszakban, vagy korosztályhoz tartozom, ahol ennek még volt mint Nimbus a színházba járni, jó filmeket nézni, színészi játék, stb. és én színész akartam lenni, nagyon az egész gimnázium alatt én jártam a Pince színházba, hogy képezzenek színésznek, stb. de érdekes módon mire eljutott volna hogy én akkor most tényleg 18 éves vagyok, és döntsem el, hogy hova akarok jelentkezni majd a továbbiakban. És itt lenne ennek alkalom. Addig, ahogy kihalt az egész, magam kiderül, hogy a nagyon sok arcom azért nincsen, hogy én egyféle karakter képzeltem el magam. De apád támogatta? Apám nem beszélt le minden esetre, tehát annak ellenére, hogy ő... Akkor apád után egy másik férfi. Hogyan kell François Mitterrand a francia tagozatos gimnáziumba? <gül> Az annak idején még ugye amikor, at írtunk, 98, 90-et írtunk, 98-at nem írhattunk. igazad van, bocsánat, egy hülye vagyok, nem, nem, nem, 87-től 9, igen, muszáján dátumokat összeret sajnos már tényleg nem egy megy, de 87-től 90-ediget, így van, 88-ban volt akkor, françois nem vagy 89-ben. miért könyvben ez benne van, de ezt az általános sos nem tudom, amit kapcsolód, de lehet egy 90 volt. Hát ide értem, egy francia tagozatos gimnázium volt, a kölcsei Ferenc Gimnáziumnak a speciális francia tagozata, és ugye elkezdett egy picit úgy nyílog a, a határ a kis nyitás volt, itt csak egy szocialista miniszterelnökről van szó, pontosan elnökről mellett, tehát összesági elnökről és jött látogatóba megnézni a pajtásokat, és akkor így indult nekem tulajdonképpen egy furcsa uh, szóval egy meghatározó pillanat volt ott az életemben, de igazából csak egy, egy érdekes emlék, és jól jött a könyvindításhoz. Úgy, de fülejük, hogy János Azovic, hogy mi beszéltünk erről uh, annak idején, négy-öt évvel pont a Rádió Kúban volt uh, a megjelméskor egy beszélgetés, és ott fontosan emlész, hogy, hogy kifejezetten a könyv kapcsán mi mi, nekünk volt egy közös interjú, most már te kérdeztél engem. De, lehet... de ott, volt te figyelj, majd beszéltem 5 féle gyógyszert, most nem fogom felsorolni a bokámra, a koleszterére, a covingtonomat kifelejtettem, úgy látszik. <gül> Áruld el nekem, mi az a római 800 számú egyetem? Ez a, a Párizsban e, ilyen számozzák az egyetemeket, tehát ebből azt hiszem talán mostanában a négyes az, a, az a, a szorbon, amit ugye mindenki is vet, Az mindenki azt hitte, hogy, azok, hogy Párizsi Egyetem a szorbon, mert itt mit, mit, mit, mit van mondjuk 16-18 egyetem Párizsban, és római számokkal így és így, így különböztetik meg. Ez Sendöniben, egyik külvárosában van ez a 8 számú Párizsi Egyetem, ahová jártam. Érettségi után az első két évet uh, ott légesztem, és ott alapdiplomáztam. Azt áruld el nekem, hogy ugye a te nevelésed az ugyanúgy alakult, mint az enyém, nem Páris illetően, hogy a közszolgálatban nevelkedtél. Uh, Imáron, ugye, ha jól számolok, azért több időt töltöttél el a kereskedelemben, mint a közszolgálatban. Ebben most benne van a Duna TV, a, a okay. Magyar Televízió, és itt tovább. Ugye jól számolok? Nagyon jó számos, de mondjuk én azért nem vagyok ez a klasszikusan közszolgálatnál. Na ezt akartam tőled kérdezni, hogy a váltás tudatos e mert ugye annak idén mindenki a kereskedelemben ment, mert volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy az számít, aki a kereskedelemben van, és aki egyébként a közszolgálatban marad, az valójában a reszli, aztán később más okból kiderült, hogy nem jártak rosszul azok, akik a kereskedelembe kerültek, Szóval a te alkatod. Az egy egy mai kereskedelmi tévés alkat, vagy egy közszolgálati alkat. Hát, azt én, én, szeretném szóval még mondani, inkább, inkább Itt már haladunk a Tobin felé. <gül> jó, okay. Szóval, hogy. azért előtte még álljunk majd meg egy szóra, mert még. Többre is megállhatunk. Ja, jó, jó. Szóval, hogy a lényeg, hogy én nem voltam az a klasszikus értelemben vett ős közszolgálat is, az, az nekem pont kimaradt. Tehát én, ha úgy tetszik, pont a váltást már kezdtem el ugye te az eltére jártál, nem a színművészetére. Nem, nem, nem. Az eltére jártam, így van. Tehát Almási... Miklós. Kisztalmár úr klasszikvezetésű, vagy György Péter széle média képzés, bár ő szívesen letagadna valamiért engem sokszor, tehát nem... Egy picit évekén keresztül. Na látott például György Péter eszét a személyben, én egy kifejezetten kereskedelmi figura vagyok, aki, aki elbogódszkodja. Figyelj, én valamikor jártam a Bölcsészk ott az a, az, a, az a fajta megjelenés, mint a tiéd vagy az enyém, nem, mint a egybe kavarnám, én a Kovács András bálint a Bóta Gábor, a Bernice Júlival jártam együtt, és még a Balasa tanára, tehát én is az Almáséhoz jártam, de akkor még élt az Ancseléva is, de mondjuk a Balasa Péter szemében a Journalista. Hát az valahol a fapadosnak volt a kategóriája. Igen. Én Filozófia, szakos voltam a jogi egyetemet követően. így van, ez egy alantaság. Szóval, ami igaz is, tehát, hogy főleg szóval manapság is, azért, ha megnézzük, De azért vannak persze különbségek, vannak ö, olyan ö, médiumok, amik azért nyilván előrébb való, vagy büszkeséggel betölti el az embert, hogy ott dolgozhat. Tehát azért én végig jártam ezt a ranglétrát, olyan szempontból arra büszke vagyok. Tehát, hogy például, mit tudom én, azért, én azért újságnál kezdtem, én azért lehúztam egy jó pár hónap. Voltál a így van, igen, igen, és ott annak nagyon sok mindent tehát de az egész, uh, szóval hogy mondjam... Ott hol voltál? Uh, hát a kultúrovatnál voltam először, tetszett, tehát az a kicsit az, az hozzám, ez a Beheri Várnék, nagyon sok mindent, kérem jobban voltam családilag is, uh, az, a, az a légkör, az Örösték Károly tanárom nekem az Eltén, aki akkor a, a kultúrovat vezetője volt a Népszabinál, tehát én oda vágytam, ott, ott kezdtem, de szóval lehet volna, nekem velem valami, miért mindig úgy alakult, és most, hogy beszélgetem, akkor ő nekem is eszembe, voltak nagy tervek velem, például ott a szabadság indult volna a Németországban közösen egy valami hír, hír, kis televíziós képzés, és ahhoz kiküldtek volna engem Németországba, és ezért inkább. De hány nyelvű vagy? Én abszolút kettő, csak úgy, Isten igazából, tehát magyar és francia. Még uh -huh. kicsit elfölcsöljük angolul, el vagyok az angol de. Szóval azért szakmai szempontból azt nem, nem írnám oda, hogy én használható vagyok angol nyelv területen tévés riporterként mondjuk, de meg tudom. Jó, de azt megértettem, amikor a Tobin felesége kidobott? Azt meg, azt megértettem, igen, ezt ki tudtam jönni, meg ezt meg hallottam, értettem, stb. Meg tudtam neki válaszolni, és el tudtam, hogy miért jött, stb. De szóval mondom, van egy ilyen kvázi középfokú nyelv is, de azért, na szóval teszem az abban. Mi volt az a, az a slág ahol azt mondtad, hogy még álljunk meg? Megállok szívesen máshol is, csak valamire magadat emlékeztetek. Pont hogy már lassan jön a Tobi ügy, és még azt akartam mondani, csak hogy ez egy ilyen fontos dolog, és nekem nagyon, nagyon örülök, kár, hogy már nem lett tényleg az a ezt a Pinatel Párizs ellen cím, tehát és csak reklámmal se Nekem egész egyszerűen közölték az egyik Ulpius boltban termékmegjelenítés, hogy menjek antikváriumban. Most azért értesz szóval, az, hogy egy zöldségboltban nincs banán, és azt mondják, hogy menjek egy másik zöldségboltba, vagy menjek trafikba, köszönöm szépen, tanácsot én is tudok adni, én a könyvet kerestem. Igen helyen van egy Alexandra vagy egy az, egy az Alexandrában, de azt mondták, hogy erre ne vegyek mérget. <gül> de szépen, mire fel, nekem van a pincém, Örültem volna, hogyha van valaki, akinek van kedve hogy hogy Úgyhogy holnap személyesen fog letenni a Rádió Q portál. Ez azért lesz nagyon jó, akkor beszélgetünk még egyszer. Na figyelek, Igen. <gül> Tehát, és ez hol is tartott? Amit akartam ezzel? Ja, igen, hogy, hogy ne siessünk annyira. Igen, mert hogy sok minden egyéb mellett, hogy még a Tobin ugye elé, hogy az rátérnénk, az egy nagyon fontos állomás nekem, ugye, ha úgy tetszik, ez a klasszikus Pimas uh, figurától, ez a naprólós riporterkedéstől, az, hogy most tulajdonképpen egy ilyen családi vállalkozásban létrehoztuk a Pimas úr a Szik című műsor, tehát, hogy ez a, ami, ha már te is Hát közben az a Csernust. Hát az még előtte volt, a Csernus, per ja, hát Csak azt akarom mondani, hogy azért te számtalan dolgot. Te alapvetően azért ahol kerestél aranyatot, találtál? Hát figyelj, de nem is tudom. Én ezt én nem tudom, hogy, hogy még nem vetettem számot így az életemmel, vagy így a, a munkásságommal. Szeretek sok minden bele... Csapni szapni, szeretek szapni, nem kipróbálni, és azt gondolom, hogy látom, hogy mivel érdemes kísérletezem, és mivel nem. Tehát azért persze rengeteg olyan van, ami, ami rá kellett jönnöm, és be kellett látni, hogy ez nem az én műfajom, nem az én világom, és ezt Gyorsan hagyjuk abba. De, de speciál a Csernos is egy ilyen nagy büszkeség, persze, de az még, még RTL-es időben volt. Tehát az pont úgy volt, hogy annak idején én a, a Fókusz Évűs annak voltam, riporter, aztán felelős szerkesztője, aztán volt egy ilyen portré, vagy én ma, van is mostanában most, most is úgy tudom, mert a Fókusz Portré éjszakai ilyen beszélgetés. Arról jobb megfeledkezni, elnézést. <gül> Akkor ez még más volt, tehát azóta már senki nincs ott, akik annak idején ezt csinálták, és én egyébként azért akartam érinteni, az, amikor legelőször Tesszem, hogy szabad -e ilyet mondani, mert nekem azért az egy fontos... Bármit szabad mondani, ami 12 évben felüljek elviselnek. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy én azért nagyon szerettem azt az egész lékezőt, nagyon sokat tanultam ott, én nagyon sokat kaptam ott az emberet, tehát ezért nagyon hálás, vagyok ezzel az egészért. többek között azért is, hogy, hogy volt le, hogy kaptam egy lehetőséget, hogy csináltak ilyen éjszakai beszélgetéseket én is a Batiz András és a Marsi mellett, akik a két alapvető és egyedüli arcai voltak tulajdonképpen a fókuszim műsornak akkoriban persze Ilyen érdekes, hogy két pályaelhagyóról beszélünk. Igen, igen, igen, igen, igen. És ők azért akkor nagyon jók voltak ebben. Én az András például mindig is egy nagyon, tehát én nagy mesteremnek, vagy jó barátomnak tartottam, aki segített jó ötletekkel, stb. De akkor még csak az ő privilégiumok volt, ha úgy tetszik, és egyszer beszéltem ebben a dologba, és csinálgattam én is interjúkat faludi feleségével az esküvőjét után, például aztán Pomár Lacival volt egy-két botrágy, Blenkő Dániel botrágy, akkor az egész az ott, ott kezdődött, és például a Csermus is az egyik ilyen volt. itt akik ideje láttam a Pesti Laci uh, dokumentumfilmjében, és ott, ott bukkant fel, találtam és nem mondtam, hogy ilyen nincs ilyen figura, meghívta meg a műsorből, és van egészen különleges, uh, hát amit ma már tudunk, hogy milyen a Csermus hozta a formáját. Csak nekem hátra tetszett, és egy barátommal körül, azt hogy ezt a pasit, ezt a tévében kéne mutfogatni, saját műsort kéne neki csinálni, és akkor így alakult ki, hogy így született meg a Bevállalja, igen, ti műsor a Csernus Imrevel, amit aztán a az de megmutattuk, mert egy azt kértük, hogy ki csinál azt, amit egyébként is csinálsz, és úgy is rendeztük, be például a stúdiót, amilyen neki a rendelője volt, vagy csak az opniban a, a, a, a szobája és akkor megcsináltuk ezt a műsort, nagyon tetszett a viaszadnak, és akkor gyakorlatilag. Ez egy én nagy siker volt. Sok kísérleteztem ezzel a tévést szerepléssel, ha úgy és nagyon nem ment ez nekem. Tehát megint ez a próbáljuk ki ide-oda moda, amit az már meséltem a népszerű virtuálnál is. Nem volt műsor, ahol ne próbáltak valakit de valahogy nem találtam a saját hangomat, és nagyon meg akartam felelni egy akkor elvárt általános ilyen tévés figurának, amilyen mondjuk a Batiz Andrásék voltak, vagy amilyennek a volt, többiek voltak akkoriban, és ez valahogy nekem nagyon nem ment aztán, és hogyha itt megint a stílus az, egy, az egyedi hangvédel, ha úgy tetszik, aztán magamnak kellett egy kicsit nincs, rátalálnom erre. Jó, de a Pimasz úr az hogy született meg, mert ugye ezt kezdted el, de nem hagytam, hogy befejezted. Így, hogy, hogy, hogy akkor jött a csernósak, és örültem, hogy végül elégebb, végül vége lehet végre ennek az ízlatság szavú erőlközésnek, hogy nekem minden három képernyőn kellene, mert ebben te meg fogsz engem erősíteni, akkoriban, aztán még inkább mindenki uh, tévés műsorvezető vezető akart lenni, mert az egy annyira különleges világot, és annyira ízni. Ma már ez persze nagyon más, tehát uh, de akkor, akkor ebben a műfajban, mint a rádióban is, tehát ez csak a műsorvezető, csak az érdekes, akit beszél, és akit látsz is egészen pontosan, seket neve van aki szebb húst kap, ingyen autót kap, ingyen wellness hétvégét kap, meg még nem fotózták le gonosz telefonokkal, és nem csak rossz fejkedni akartak, hanem még tök más nimbus volt, és akkor mindenki ezért tepert. Én is, is ez a, ez a, örültem annak, hogy végre itt a Csernus és kvázi producerként egy barátommal a háttérben lehet, hogy nem kell erőködnöm meg, meg próbálkoznom, és elég jó pénzt is kerestünk ezzel akkoriban, azt kell, hogy mondjam. Miközben ott volt egy csoda, csoda figuránk, akit mi teremtettünk, hogy mi találtunk meg, és nagyon sikeres volt. De a pimaszurat nem mesélted el? Na, és akkor jött a... De most ott a most megmondod, hogy a klasszik pimaszurra, ahogy indult ez az egész. Amelyikre gondolsz? Jó, tehát ami nekem most fontos, mert elindult aztán ugye a naplós riporterkedés, ugye ez ö, éneken átment 2006-tól, 2007-től nagyjából, Uh, amikor még lehetett hogy az embereket egy kicsit számon kérni, vagy abban láttuk a fantáziát, hogy ezen lehet változtatni dolgokat, és Azt is gondolom, hogy lehetett is. De aztán én egy kicsit elfáradtam. eltek múltak az évek, változott az egész világ ahhoz, hogy, hogy egyszerűen csak azt láttam, hogy az embereknek sokkal nagyobb gondjaik vannak annál most már, mint hogy én azzal uh, szembesítsem őket, hogy azon kérjem őket számon, hogy miért hagyják oda a kutyáik ürülékét, uh, a csikket, a mély nem ide, miért nem, miért nem adják, tehát de, hogy mondjam, szóval ez akkor egy tök fontos dolog volt, és azt éreztem, hogy az összes eddigi uh, munkásságomhoz uh, képest ezt szerették az emberek hogy ez volt a legsikeresebb dolog, és ezt így nagyon, mert, mert hogy a figurám azért nem menjünk el se szó nélkül, csak egy hogy azért nyilván egy olyan figura vagyok, szerintem talán ebben egy kicsit hasonlítunk, hogy nem mindenki. Tehát, hogy mondjam, nem az az egyértelmű, mindenki által szerethető. te az vagy el, azt nem tudom, én biztos, hogy az vagyok. <gül> Na mindig hogy én azt tapasztaltam magam, hogy hát valaki nagyon kedves, valaki nagyon nem kedves, a nagyon kettő között nincsen. De látod, ott van mindjárt a barátnőm, nagyon téged, tehát Bár mindig csak mondom a kedves szót utánok. Igen? Te, te, te, meg, ne valamit, te Nem, nem, nem, a Jön a Tobin. Csak hogy jön attól, mindjárt jön attól mindig. De Befejez be? Befejezem most már. És akkor elindult ez a dolog, csak ezt a és és ki ezt a tőlem. Hol van pímasszor, miért nem csinálod, miért nem mi, Az jó volt, az volt jó. És például az írgázol úgy is egy állandóan... Um, rá-rákérdezett dolog volt, valahogy uh, szerencsére tudták az emberek azt, hogy ez nekem fontos, és hogy ezzel foglalkozom. De például ezzel állandóan, hol van az a Pimas aki kiment, hozzá, hol van ez, hol van az, és be kellett látnom, hogy picit megváltozott az a pimasúr, úr, akit ők annak idején állandóan, lát, vagy aki voltam, meg akit ők szeretnének látni, és, és lett egy 40 feletti pimaszúr, aki aki hogy keresi a dolgokat, tehát, hogy hogy mondom, ez még egy fontos szempont azért, hogy annyi, annyi minden megváltozott az utóbbi egy-két évben, vagy annyira sok baj lett a világban, vagy, hogy nincs pofám ezzel, ezzel Minden mindenáron, és akkor jött az az ötlete, hogy én alapvetően riporterről én imádok kérdezni embereket, én szeretek beszélgetni emberekkel már, főleg azokkal, akiket én magam meg tudok választani. És otthon ültünk a feleségemmel, akivel egyébként is rengeteget adjalunk mindenféle műsortípuson, mit lehetne, hogy lehetne, mi úgy lehetne létrehozni a mai televíziózásban. És akkor, ugye a én is tudtam, hogy ezek az ötperces kis beszélgetésekből semmit nem lehet megtudni a másik emberről stúdióba behívni, mondjuk gyere ide taps, statiszta tapsor uh, bejön valaki van rá, 10 perc, amint a végén kiválunk a 5 és marad annyi, és akkor tud meg valakiről valamit, szóval egy igazi jó portfél, egy közösen töltött nap. Sőt, olyan intim szférába bejutni, hogy aludjunk ott az ismert ember, és ez itt jön be a fontos, hogy hát, mit tudom, én Piki Parkú egyelőre még nem érdekes, hiába okos és, és csak izgalmas ember, egyelőre a cselepek azok, akik, akik, akik érdeklik ma a nagy közönséget, egyértelműen az, az kiderül, mit főz, hogy főz, milyen a konyhája, mit Többi, és ez egy remek lehet lehetőség, hogy, hogy akkor próbáljunk meg bejutni hozzájuk, ismerjük meg, így a nézékenek, és akkor így adjunk egy jóval hitelesebb és közelebbi képet arról az emberről. Hát így. És ez, ez még egy nagyon fontos dolog, hogy és, és első körben próbáltuk először is azokat kiválasztani, akik tényleg minket is érdekelnek és, és szerethetők, és aztán rájátom, hogy mi csak ez sem olyan fontos, tehát a néző az az igazából kíváncsi arra a hírességre, akit, akit és nem kell azt, hogy az hogy szeressem, vagy, ne, vagy bármilyen viszonyom legyen. Bejutok hozzá, de mégis kialakul, és mégis akkor az és mindenki a nagyon különleges viszonyunkat. Na hát ezt akartam elmesélni. Akkor most játszunk rádióst, úgy csinálok, mint a hírek lennének, úgyhogy nem. akkor kérek egy szignált. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Tudnod kell, hogy fél hétkor nincsenek hírek, tehát itt most eljátszottuk, hogy hírek vannak, de amikor ennek az ismétlése lesz, akkor lesznek hírek. Úgyhogy kérek egy újabb én szignalt. Élő adásban vagyunk egyébként. Teljesen élő adásban vagyunk, de mondtam neked. Kis türelmet kérek. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Élő adásban vagyunk, én csak élő adásokat csinálok. Tudom érde. Csak még az elején, fontos nem nem hogy te viszont nem szeretnél, csak téged Jánoshoznak. Nem. A mit szeretsz, hogy mit, mit vonna meg neked? Nem tudom, most ebben ne törődjünk, mert kevés az idő. Én meg szeretek így, ha már be... Akkor majd a legvégén, a marad még rá idő, mert nagyjából van még 20-22-23 percünk, azt ha? mással akarom tölteni. <gül> Mint a te ezt Igen. A Na, szóval én megnéztem ezt a Tobin reportot teljesen véletlenül. Igen. Nem szoktam naplót nézni... Fogalmam nincs, hogy mikor nézek televíziót. Valamilyen okból az elmúlt időben a férfi meccseket megnéztem, mert hazafi vagyok. De a naplót nem szoktam nézni. Az elejéről lemaradtam, de ma megnéztem az egészet, nem mondom, hogy még egyszer, mert az elejétől fogva a legvégéig, és jegyzeteltem. Én ezt a Tobin ügyet fontosnak találom, alapvetően egyébként, és ez személyesen, ugye, ava foglalkozom, ami engem érdekel. Ez egy önző szempont, de abban tudott megnyilvánulni, és a sors támogatott abban, hogy ezt csinálhattam, és ezzel együtt voltak néhányan, akik kíváncsiak voltak arra, amit csináltam tévében, rádióban. Most tehát ott tartunk, hogy Navras és Tiborral, amióta a Tobin ügy van, nyilvánvalóan, hogy beszéltem, és alapvetően azért beszéltem, mert látszott rajta, hogy te is észrevetted. Csak én ezt még a kezdet kezdetén, hát amikor ugye igazságügyminiszter lett, hogy ez neki mennyire fontos. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy Na. Amikor, nem csak gondolkodom, tehát időnk van, és itt nekem tetszik, oké. Okay. Hogy amikor az ember befejezte a végált a riportodnak, akkor ugye megjelent, hogy akit van szerencsém ismerni, jóba is vagyunk, és az ugye azzal a fordulattal élt, amitől én eldobom magam, tehát ami, ami, ami, ami nem létezik. Azt mondta, hogy hát ugye most egy ilyen riport után hogy lehet megszólalni, mondta a közhelyet, majd azt mondta, hogy hát akkor most akkor megszületett a végeredmény a közönség szavazásnál, önnek hiányzik-e a tél vagy sem, és akkor valaki nyert egy trikót. És abban megláttam a kereskedelmi tévézésnek, félretés ne essék, tisztában vagyok a körülményekkel, de azt a borzalmát, amit én személyesen nem tudok vállalni. Tehát én azt gondolnám, hogy ö, a teriportod után főcím, és utána semmi, de azon gondolkodtam ott a végén, amikor befejeződött a teriportod, hogy vajon mennyiben illet ez a folytatás az előzményekhez, és arra gondoltam, hogy sajnos, igen. Azt kérdezem tőled, ennek a félmonológnak a végén, hogy amikor te ezt a negyed órát megalkottad, induljunk ki abból, mennyi alapanyagod volt, mert az elmondás alapján, hogy tevel mennyit foglalkoztál, én azt feltételezem, hogy több óra. Ö Hát igen, és ö, igen, tehát nekem ebből nagyon sok ö, ö, riportom készült annak idején. és azért is volt nehéz, hogy most ebbe a negyed órába, ugye, aki esetleg látta, az már unja ezeket, vagy még egyszer visszalátja, hogy, hogy mennyire kell még egyszer elmagyarázni az elejéről kezdeni, tudod, hát ezt nem kell magyarázni, ez egy ilyen kéretik mostantól kezdve válaszolni a kérdésemre. Hány ja. óra alapanyagból raktad össze ezt a 15 perc néhány másodpercet? Hát mondjuk, nézd, ezek már kész riportok volt, 6 darab riportot, amit de nem tudom, ez figyelj János, ez, ez nekem azért, figyelj, én 2002-ben kezdtem bele ebbe a történet, két évvel, a két kisgyermek halála után, ismertem meg egy népszabadság cikkből az alaptörténetet, és én ott kapcsolottam be még bőz RTL-es riporterként, a fókusz riportereként, amikor a Bence Zoltai Bence az édesapa, anyukája, a nagymama, egy táblával a kezében üldögött a lányfalui buszmegállóban, hogy két év telt el, és még csak ítélet sem született. Tehát az a kép, tudod, attól a pillanattól kezdve ez 2002 tavaszán volt. Azt például nem lehetett elkérni? És aztán <gül> valahogy tudod, úgy alakult ennek a két tévének a sorsa, hogy valahogy ez egy pillanatig fel sem merült bennem. Borzasztó. Nem lehet, hogy ideadták volna pont a feleségemmel, akivel vágtuk az anyagot három napon keresztül és összeméztünk, egy hajnalom, mondom, miért nem? A feleségem de nem kértette ezt el a Kolosi Péterétől, akik biztos, hogy adták volna, és van a igazadon, de mondom ez a így fel sem pedig nagyon sokat segített volna, ugyanis rengeteg állomását még odaforgattam. Jó, ha... gyorsabbaknak kell lennünk, én is igyekszem rövid lenni, mert nem fogunk elérni a végére. Azt szeretném tőled megkérdezni, ha a kérdés rossz, megpróbálok pontosítani, és ez most a kedvesebbik arcomat mutatom hát, ezzel együtt. Ennek a 15 perc néhány másodpercnek ki a főszereplője? Hát az apa és én szerintem most ebben, hogyha ennyire konkrét választ akarsz ennek a küzdelemnek, vagy ennek az elmúlt uh, jól beszélsz az apának a küzdelme a te véleményed szerint, mint alkotó ebben a negyed órában mennyire látszódik, és valójában ez a küzdelem mivel kapcsolatos? ez a küzdelem ez az igazságért folytatott harccal kapcsolatos ami arra vonatkozik, hogy aki elkövette a cselekményt, az bűnhődjön. Így van. Azt kérdezem tőled, mennyire volt fontos a történet, hogy két gyerek meghalt. És csak azért kérdezem tőled, mert ez lehet véletlen és lehet szándékos. A gyerekek beleértve, vagy egy röpke videó erejéig, amit nagy valószínűséggel a család adott kölcsön szerepeltek benne, de az ő egész létük, létezésük beleértve magának, a balesetnek a leírása, az hiányzott ebből a negyed órán Igen, benne volt egyébként, de teljesen igazodott, mert itt jön be megint az, amit már az előbb érintettem, a szerkesztői adja való gondolkodás nehézsége, hogy egyszerűen muszáj volt, néz, ez még mondjuk három mondat volt, de nem akarok szabadkozni, mert még másodperceken is kellett itt mérlegelni, meg patikáskodni. Egész egyszerűen, miután ez annyiszor, ugye egész héten ment... De egy újszülöttnek minden gyerekhalál és minden Tobin történet új. Igen, nem lehet abból kiindulni, hogy mindenki ott ül 7 órakor akkor a TV2 partjainál is várja, hogy mi történik benne? Ezt ez nagyon nehéz megítélni, igen, hogy most ezt most még egyszeret kell mondani, el kell. Mint ahogy a dátum se szerepel benne, tehát én most már tudom, hogy ez 2000 április 9-én történt, ott akkor abban az összeállításban nap nem szerepel, ami csak azért érdekes, mert másnál viszont szerepel nap. Igen, igen. Hát figyelj, azért mondom, hogy ha úgy tetszik, ez egy, ilyen, ez egy ilyen filmes magánnap. Igen, de figyelj, én, én tényleg... Uh, én, én. Azt kérdezem tőled, miért, ha, miért szánsz te időt arra, Mi? hogy kimenjél a Ferihegyre, a törölve, amikor egyébként a saját szádból elhangzik az a történet, ugye azért mész ki Ferihegyre, mert Tobint ide hozzák. Mutatod a repülőgépet ott állsz, elnézést, nem tudok másféleképpen fogalmazni, egy tízes kállán tízesre hatásvadász módon a kiárónál Tobin felirattal. Miközben néhány perccel később azt mondod, megállapodás szerint a repülőgépről lejövő Tobint rendőrök várták, akik elvitték rendőrautóval. Ha Igen. tudod, hogy megállapodás szerint elviszik, miért fényképezteted le magadat Mr. Tobin felirattal az utas kiárónál? Egyrészt azért mert ezt akkor még nem tudtam. Tehát azt tudtam, hogy őrizetbe fogják lenni, de ettől még a senki nem tudta, hogy hol fog kijönni a Tobin. Tehát Ugye miután ez egy fél információ volt, hogy van. Most... Elnézést a te saját riportodban van később benne az, hogy megállapodás szerint rendőrautóval várják, amint szisz. Tudtam, tudtam, hogy itt őrizetbe fogják lenni, de attól még a rendőrök is kihozhatták volna ugyanott a, a kiáraton, ahol egyébként a feleség is. És a, a... És ha a rendőrök hozzá ki, és nálad ott áll, hogy Mr. Tobin, akkor azt gondolt, hogy oda megy hozzád. Nem azt gondoltam, János, hát, szerintem egy ilyen belefér. Egy, egy belefér csak az a kérdés, hogy a legvégén, amikor az ember megnézi az egészet, mit gondol, mennyire szól ez rólad, a gyerekekről és az édesapáról? E és mennyire szól arról, ami a legfontosabb, hogy a jónak győznie kell, és a rossznak el kell. A történet alapvetően egy dologról szól, Ebben a negyed órában és ebben a riportban és ebben az egész történésben és Navras Tibor harcában, hogy a rossz bűnhődjön meg. Mert a gyerekek nem fognak már életre kelni, sajnos, viszont a rossz bűnhődjön meg, mert eddig. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy sokszor elképzelt kép, hogy majd ott állhatok és várhatom őt, és megpillantom hogy leszek. Ez egy szimbólum, ha úgy tetszik. Ez egy tévés, ez, egy, ez a műfajnak egy. Egy sajátosság. Hát nálam nem segítése. Hát sajnálom, hogyha nálad nem jött be, de ez hozzátartozott a filmes megvalósításához. Mert egyszer másodzett legészet ugye leírja az ember, máshogy egy rádióban készít erről bármiféle anyagot, és máshogy a televízióba készít, és azért. Ebben mérsékeltem van igazad, mert mindegyikben a hangsúlyoknak van jelentősége. Ugye nagyon professzionálisan az első percekben megvan mindenkinek a bemutatása, bár még egyszer mondom, a baleset konkrét leírása ebben a történetben hiányzik. Ezért akkor hogy ezt most pótolhassam, ez három mondatban gyorsan összefoglalnám. Nagy a hát a két kisgyerekkel. Nem, nem, ez utólag nem pótolható, nem? Nem. Most nem lehet pótolni az, ami akkor nem volt látható, ahogy egyébként a napló nézői sem fogják ezt megtudni, utólag. A napló nézői egyébként, aki nem te vagy az már kiderült, de a napló rendszeres nézői, az elmúlt. 5-6 évben minden egyes mozdulatot láthattak ezzel kapcsolatban, és uh, egész egyszerűen nem volt mindenre idő, vagy minden... Uh, én ezt értem. Én, én, én, a, én, a, én, én valójában uh, amikor eljutok a végére, valamit szeretnék ezzel az egészel kifejezni, vagy igazam van, vagy se, de hát egy, egy befogadó vagyok. Uh, ugye te követed ö, ennek a történetnek az időrendjét ott vagy 2008 márciusában, ö, amikor Draskovics Tibor ö, nem hagyja ö, ezt az ügyet ö, és megpróbál mindent. Ö, azt árult el nekem, hogy amikor az idézés kézbesítése van néhány hónappal később. Az idézés kézbesítése az Mikori időpont? Tehát, amikor te állsz egy nővel az igazságügyi minisztérium előtt egy borítékkal, akkor igen. hanyat írok? Az, az, az egészen pontosan az, az, kb. négy nappal később volt azután, hogy itt volt ez a, ez a rögtön ez a kis tüntetés ott a minisztérium előtt. Magyarul, hogy ez még 2008 márciusa vagy áprilisa? Már, igen, igen, igen, ez 2008 március vége. Itt De akkor volt nagy kő esik le a szívemről, mert akkor holnap Draszkvics Tibor, vagy holnap Navracsics és Tibor, -től meg, nem kell azt megkérdezem, amit egyébként Draskovis és Tibor -től meg kellett volna kérdezni, hogy ez hogyan megy, hogy te egy idézést, vagy mit adsz át ott Írországban, mennyiben letérte egy hivatalos ember, aki egy. <síns> mire, Tessék? Mire, nem, semmilyen, nem, nem voltam itt ebből a tekintetben hivatalos ember, és nem is számított hivatalos idézet megyújtásnak vagy átadásnak, de ugyanis éveken át arra hivatkozott a pasas, hogy ő nem kapott. Ez nagyon jó ez a pasas de. elnézést, utólag elárulható, hogy ki az a nő, mert az nem derül ki. Persze, akkoriban a Draskovics miniszternek volt a sajtótitskára. Én úgy rugnám ki azt a nőt, hogy a lába nem éri a földet, ugyanis magában a riportban az hangzik el, hogy hát minekünk nem sikerült, de hogyha maga szállítja le a pasas, na most ezt a szöveget megengedni négy szemköst lehet. De egy ilyen ügyben kizár dolog. Hát Figyelem erre, nagyon finnyás vagyok. Igen, azt vettem észre egyébként. Hát gondold el, hogy a sajtótitkár átad neked egy mi van a borítékban? Hát a politikban volt ez a hivatalos behívó parancs, az öt kényelmes. Amit egyébként megpróbáltak kézbesíteni, de nem vette át? Amit ők megpróbáltak kézbesíteni. Na, hát gondold át, hogy ezt átadja neked, és azt mondja közben, hogy maga, ha leszállítja a pasast, hát figyelj, ez ja, nem ez. azt várták tőlem, hogy én leszállítsa hanem hogyha nekem sikerül. Én ezt értem, de a maga szállítja le a pasast, azt kiírtam, szó szerint jegyzeteltem. Aha, de, de ez rossz helyen idézem. Nem, mert rosszul mondod, hogy maga a magasztálik alá a pasaszt a Zoltai Bence mondja, igazad van. Ezt én mondom a bence hogy ugye, tehát azt mesélem, hogy, hogy nem értettem soha, hogy, hogy Birien vissza fogott lenni, meg, meg ennyi. Nagyon jó, ez... teljesen igazad van, vissza is vonulok, beleért, hogy a, a nő, amit csinált, az se, tehát az, az vállalhatatlan szerintem, tehát az, hogy te erre szert... Bocsánat, a feleségről, vagy most már a sajtótitkáról? A sajtótitkáról. Aha, aha. Nem tudom, szóval figyelj ide. Nézd, én csak, én, egy, egyébként itt most nem a pc követem, én maga az érzelmeimet követem, és ha már korrigálnom kell, mert tényleg a magaszt, itt van nálam Zoltai Bence, az édesapja volt nekem tanárom. E, figyelj, te avval tisztában vagy, és én csak és kizárólag a saját érzelmeimről tudok beszélni, ha senki nem így látta, akkor, akkor, akkor sajnálom, hogy így alakult. De te szembenézel azzal, hogy ez az összeállítás számomra, és hangsúlyozom, számomra, és a tévedés kockázatát nem tartom fel, mert az, hogy milyen benyomás keltet, abban nem kérhetek elnézést. Igen. Abban Zoltai Bence olyan mértékben éli át a gyerekeit elvesztő apa szerepét, hogy közben átlényegül mozi színészi. Már nem látom benne az apát, hanem egy szerepet vívő embert látok, és egyszerre csak ne haragudjál, és most valójában nem is tőled kérek elnézést, hanem a hallgatóktól. Elvesztette a szimpátiámat. Látok egy végig mosolygó embert, akin egy másodpercig nem érzem a gyászt. Én elhiszem, figyelj, egy másodpercig ott ültök és Tibornál, akinél tényleg de arra még később nem érzem benne nagyást. Hogy ez a te hibád, vagy, vagy a Pali hibája, elnézés, nem a Pali, ez Zoltai Bence hibája, ezt nem tudom, nem érzem benne a uh, Figyelj ide. Uh sose fogjuk adja az Istenet átélni, megérteni, megérezni valójában, mi működik ilyenkor egy emberben. De eltelt 14 év. Ennek az embernek, a bence akit egyébként rettenesen megszerettem, és egy nagyon különleges kapcsolat alakult ki közöttünk. De azt gondolom, hogy le a kalappal mindig, ahogy ezt... De ne fussunk tiszteletköröket, én most kérdeztem tőled valamit. De én meg, én meg válaszol, nem ne haragudj, nem egy mondatban tudok azonnal egy kérdésedre válaszolni, nem muszáj egy picit fölvezetnem. Oké, okay, bocsánat. Hogy megértessem. Szóval, hogy, hogy, hogy uh, hogyan, miként alakul a belső lelki világa, hogy, hogy hol vált át már egy, egy, um, egy befejezni való harcá ez a dolog, és, és, uh, és hogy ő ezt valójában hogyan évi meg, vagy hogy mit él meg ebben az egészben, és hogy mi minden ment tönkre ez idő alatt, és a mosoly, az én nem tudom szól, hogy eh, szóval egy kicsit engem lehet az, amit mondasz, megmondom őszintén. Sejítem. Mert nem lehet ezt, ezt, ezt, ezt nem tudjuk megítélni. Én ezt értem, én azt tudom neked mondani, hogy az a benyomás, amit ő kelt ebben a riportban, az nem egy gyászóló apa benyomása. Meddig kell gyászolni, vagy meddig kell... Én erre nem tudok válaszolni. Jó a kérdés, nem tudok rá válaszolni, ez egy zsákutca lenne a válaszolnék. Én azt tudom neked mondani, hogy egy színész látok, aki nem színész. Nem, képzeld, nem, én megmondom, hogy én mit látok, mert sok időt töltöttem mellette. Én látok, egy ember, aki ezután, ezután a tragédia pillanatától kezdve állandóan a mások sajnálatát kell látnia, és éveket tölt el úgy az első néhány évet, ahogy a legjobb barátok nem merik szóba hozni ezt a dolgot, ahogy mindenkitől azt látja, hogy, hogy folyamatos minden egyes közeledésre minden ember részéről ez az állandó sajnálat, átérzem, jú, itt van az, az jújj, itt vagy, igen, mi lehet nekem, hogy, le, hogy lehet ez bírni, stb. Tehát így élni... Uh, 13-4 éven keresztül minden egyes napod az, hogy a környezetettől folyamatos lesajnálás és hogy szerintet, szerintem, tehát én, most, én is csak egy feltételezés. El tudom képzelni, én csak azt tudom mondani, amit átéltem. Azt kérdezem tőled, hogy ő egyébként... Mert, amikor említette a Magra csisti Várj, oda még eljutunk. Azt kérdezem tőled, hogy egyáltalán a te szövetséged vele annak érdekében kötteted, hogy így ketten hatékonyabbak lesznek, mint egyedül? Nem, ez, ez a szövetség, ez nem köttetett. Az, az, az, hogy hajlandó volt ezt az egészet permanensen tévé nagy nyilvánossága előtt vinni... Mert nem volt más választása szerintem, tehát hogy az első pár évet azért a tévé nyilvánossága nélkül kell. azt kérdezem, hogy ezt azért csinálta, mert azt gondolta, hogy ez így hatékonyabb? Hát, hogy, hogy szükség van a sajtóra, én ebben biztos vagyok, tehát nyilván ki a franc szeretni állandó a fájdalmat hát egyébként. A... Azért nagyon, ö, azért nagyon ö, diszonás a helyzet, mert nekem volt hasonló történetem a Magyar Rádióban az ennyi idején megöl gyerek kapcsán, ahol az apából a végén nem tudta az ember eldönteni, hogy hol van benne az exhibicionizmus, miközben az ember távol tőle, hogy megítélje őt, hiszen egy olyan családi gyász érte, amit engem soha, és amit az ember akkor is tiszteletben tartott, ha közben folyamatosan engedte el a másik kezét. Ugye az a jelenet, amiről te beszélsz. Ott ugye megint van egy érzékeny pillanat, ezt holnap meg fogom kérdezni Navras és Tibortól, hogy végül is milyen szituáció az, amikor az érintett felek az összes érintett fél ott ül, és ott ül közben egy kamerával, aki nem Érintett fél. Igen. E, igen, de van valahol mégis neved ez furcsán, vagy rossz néven főleg, de hogy, hogy azért valahol meg már én is érintett lettem, hiszen annyira. Ez teljesen nyilvánvaló, hiszen Navras és Tibor nem egy olyan közvetlen figura, aki egyébként ezt megtenni. Ugyanakkor, de megkérdezett tőle, hogy ezt miért csinálja, Navras és Tibor azt mondja, hogy egy gyerekekért, és közben tényleg egy drámának leszünk a tanúi, és ezt a drámát az apa oldja föl, aki egy aranyános parafrázis használ, szintén mosolyogva, amiben úgy töri meg a csendet, ami számomra olyan, mint amikor leesik egy pohár. Um. Ez, ez, a, ez a pillanat, tudod, ez egy olyan e, rész volt, aminél e, az én e, főszerkesztőm, akit e, nagyon sokat tartok és nagyon tisztelek, és szeretek szala a Napó főszerkesztője, az, hogy, ő, ezt már nem hogy e, legyen ott a vége, ahol a, a miniszter úr. Én is egyetértek vele. Én pedig azt gondolom, hogy ha, ha be akarod mutatni, hogy mi dúl ebben az emberben, hogy, hogy, hogy lát. Nálam az ellenkező hatást érted el. Az a lényege, hogy, hogy, hogy, hogy ő úgy éli évek óta az életét az édesapban, hogy egy csomó helyzetet neki kell még Én ezt értem, de Nálam, el, nálam egyébként a kulcsmozzanat, amikor ott ülnek, a hajdan volt... Uh... Uh, most hirtelen annak a nevét is elfelejtettem, de minden esetre ott a 12. kerületi igen elegáns étteremben, uh, ahova alapvetően politikusok járnak az ügyvéddel, amikor megjön a Tobin, és kocintanak, és én értem az örömüket, én azt nem vettem volna föl, uh, kedves papgergő. Ott, ott én elvesztettem az összes szimpátiámat a szülő Én értem, hogy ünneplik, hogy megjött a Tobin. De az... Hogy ott ülnek és kocintanak, az nálam pont az ellenkezőjét éri el, és onnantól kezdve én már csak arra figy tudtam figyelni, hogy mi lesz itt még figyelj ez ezzel nem vagy egyedül, tehát ez egy nagyon érdekes, amit mondasz, mert, mert ezt közvetlen kollégák is mondták, még akár adásba kellés előtt is, hogy hát ez nem szerencsés, vagy ez egy... de most... nem az a baj, drágám, elnézést. Nem, az a baj, nem az a baj, hogy egyébként fölvetted, hanem az a baj, hogy ez tényleg így volt, hogy ott ült az ügyvéd és az apa is kocintottak, és, én, és te gyakor az a baj tudod, hogy bemutattál nekem egy gyászoló antipatikus apát, akiről azt mond, hogy sajnálom, ami vele történt, de én nem akar de az vagy ászában, mint idegen, de én erre az emberre nem vagyok kíváncsi, és a harcában az én esetemben Navracsis Tibor felmagasztosult, ő pedig nem. Ha. Nem tudom, figyelj, biztos, hogy van két tábor, és van és biztos, hogy abban az egyik tábor az, amit most te mondasz, tehát, hogy vannak hírek, hívjék. Csak az a kérdésem, hogy te ezt érezted-e? Én egyáltalán nem. Uh -huh. de most így utólag se úgy sem, hogy te is elmondod ezt, és uh, kollégák közül is volt, aki ezt így szóvá tette. Uh, Fügye, de, 14 éven át folytatott uh, tényleg teljes remény, sokszor vé lezárt vége elment. És nem annak, és tudod, viszont akkor, akkor egy picit meg ezt a dolgot, hogy tudod, hogy miért viszont a legfontosabb, hogy nem az, nem, nem arra volt itt a kocintás, hogy, hogy hogy jaj, de jó, hogy börtönbe kell, hanem az, hogy jaj, de jó, hogy, hogy volt értelme végig. Oké, okay, de ki ne mondja azt az ügyvéd, hogy még összeistegeződtünk? A Bencére, Bencére, mert hát, hogy ezért valamit az éles apára, mert hát, itt a több mint tíz éven áttartó közös. Igen, de figyelj, azt aztán végképp nem értem ezek után, hogy ti ott sétáltok a Dunaparton, és közben egyszer csak kiderül erről az emberről, Zoltai bencérről, hogy elvesztette a munkáját, elvált a feleségétől, és csak nem tudom, hány, mennyi ideje látja a legkisebb gyerekét, aki három éves, magyarul valamikor nagyjából talán négy év, nem tudom hány, mikor váltak el, hiszen erről nincsen szó, de közben ugye született még egy gyerek, és ez a történetből teljesen kimarad, és ez aztán egy olyan, olyan információ, ami, ami teljesen megmagyarázatlanul marad. Te ugyan elmondod, hogy erre ráment az élete de hogy miért ment rá és hogyan, erről egy kukkat nem tudok. Hát, azért minden részletét nyilván nem gondoltam. Én ezt értem, de ugyanakkor mégis elmondod. Nem ő mondja el, te mondod el, és a hátteréből meg kimaradok. Aha, aha. Nézd, az előbb már mondtad, hogy most nincs értem valamit hozzátenni, vagy kibővíteni. Hát nem nagyon, mert ugye, ami nincs benne, az nincs benne. Nincs benne. Nézd, ez egy lezárása ennek az egész közös együttlétünknek, az ennek az egész közös küzdelemnek. Fontosnak tartottam, hogy azért ez is hozzátartozik az igazsághoz, hogy még az egyik oldalon valaki folyamatosan fölfele jut uh, minden szempontból a ranglétrán és jobb-nál jobb körülmények között addig másnak egyéb területén is tönkre ment az életre magánélethez, szakmai élete, stb. Uh, arra valóban nem nagyon volt se idő, se lehetőség. Nekem hiányzott, azt mondjad meg, hogy miért nem vártad meg a forgatással a pénteket, amikor elment a Tobin? Hát ez egy nagyon egyszerű frózai oka van, mert speciált már késznek kellett lenni a... De ez egy vasárnapi műsor. pénteken miért nem lehet még forgatni? Lehet, de miért most az, hogy mi hiányzott, hogy nem értem, hogy Hát ahogy ott voltál, amikor jött, hogy akkor ugyanúgy beleértve, hogy miért nem beszéltél az ügyvédjével, Tobin ügyvédjével, aki azt mondta, hogy nem nyilatkozik a védence. Igen, mi van ez? Hogy az, ügyvéde, az ügyvéd se nyilatkozott? Dehogy nem, elmentem az ügyvédhez, szóval egy félórás interjút, majd mikor én kértem őt, hogy segítsen abban, ahogy ez szokás egyébként. Pontosan tudod, ha egy riporter vagy egy újságíró, bárki el aki börtönben ül, akkor jó képviselően keresztül engedélyt kérnie, hogyha vagy, vagy megkeresnie felett, ugye hajlandó hajlandóan nyilatkozni, én ezt megtettem, és ezzel sajnos elindítottam egy lavinát, de már erre nagyon volt mód, hogy én ezt kifejtsem abban a riportban, de sokkal fontosabb dolgok kellett beszámolni adat a kapott szűk 15 percben. Én elmentem egy magyar György Fijáról, szóval a magyar Gábor ügyvédről. Ő látta el a magyarországi jogi, jogi képviseletét a Tobinnak. Kértem, tőle egy időt amit nagyon készségesen fogadott, egy komoly, jó kis interjút felvettünk. Majd amikor kértem még a végén, hogy esetleg már rá a Tobinnál, vagy a feleségnél, vagy a ügykonzulátusnál, hogy van-e lehetőség egy interjút készíteni. A Tobin úr, amíg itt van Magyarországon, ezzel elindult egy lavány, azonnal Kiborultak ezzel, hogy mit képzelek, hogy a francba jönök ilyenhez, és nem értették, hogy ez az ügyvéd, magyar gáva az, hogy nekem csak úgy nyilatkozgasson, úgyhogy letiltották, pontosan e, hát az ügyvéd úttól kaptam egy egy letiltott nyilatkozatot. Sajnos ott... elfogyott az idők, amit én nagyjából sejtettem, de két kérdést még fel kell tennem. Egyrészt ugye ez a riport. Egy, egy riport elemzésre fogsz belemenni, és itten... Ez már régen az, ugye ez a riport úgy van feltüntetve a TV2 honlapján hogy film készül az ír gázoló történet. Bő, magyarul meggyalázza az, a TV2 etekintetben, a szó idézőjeles értelmében a történetet, hiszen nem is az a lényeges, hogy mi történt, hanem hogy film készül, amire egyébként te is utalsz, és ami végképp felteszi az íra a pontot, hogy ugye miközben te ott megmutatod az emléktáblát és azt a fát, amit a gyerekek emlékére ültetnek, arról van szó, hogy film készül az írgázoló történetéből, tehát nem is a gyerekek halálából, nem is az apa történetéből, nem ez szerepel benne, amiben még még az is szerepel, hogy az édesapa hozzájárul ahhoz, hogy néhány valóságelem, vagy ki tudja hány valóságelem, ne úgy szerepeljen benne, mint ahogy az megtörtént, és akkor én ott ülök összetörve, és azt mondom, hogy én nekem ezt az egészet miért kellett megrésznem. Hát erre én nem fogok tudni neked most őszintén, szóval Minden még így gondoltam, hogy egy érdekes információ, hogy miután az egész magyar közvélemény... De de azt értsd meg, hogy bennem ez azt az élményt hagyja, hogy az apa eladta olcsó pénzen a történetet, akkor is, ha nem így van. Ez nem igaz. Én ezt értem, de bennem ez az érzés támad. Tehát mit csinálja pap, hogyha egyszer bennem az érzéseimet nem azon nem tudok uralkodni? Én ezt értem, meg ismerem is a, a kis temperamentumodat, és ezt én belekalkulálom és átfogadom, de én meg nem tudlak téged, akkor most megbintatni a téren, Tehát, hogy ha te ezt érzed, biztos, biztos megvarázokod. Az, annak is biztos megvan az oka, hogy az édesapával miért örült uh, annak a megkeresésnek, amikor Róhonyi Gábor rendező felkereste őt, hogy szeretné ezt a történetet. Nem tudom, nekem, nem tudom. igen, ezt a mondatot nem fejezem be, um, a, az apával sose beszélgetnék. Ez egy fontosabb valamit betitjen az nálad is, vagy csak ilyen? Nem, most csak te hallod, de azt akartam neked mondani, és be kell fejeznünk, mert vége van, uh, hogy, hogy, hogy az édesapával nem beszélnek. De az édesavával nem üthetem meg azt a hangot, amit lehet, hogy vele se üthetek meg, de, de közöttünk van talán egy nexus, vagy te nem vagy egy közvetlen érintett. Akkor azt képzeld el, hogy azzal a hozzátartozóval, akire én utalok, aki Kályános, és akinek a lánya meghalt, ott a végén elmondtam neki azt, hogy az az érzésem, hogy a történet belül egy szereplő csinált, és a gyerek már nem fontos, és már nem emlékszem pontosan arra, hogy nem mondta nekem azt, hogy igazam van. Egy dolog felmenti az apát minden alól, és abban én semmilyen vonatkozásban nem tudok vitatkozni, hogy egy ilyen gyásztól valaki megőrülhet, és ez az őrület eljutathatja őt abba az állapotba, amit te megmutattál. Csak arra voltam kíváncsi, hogy te ezzel tisztában vagy-e, ha egyébként én ezt így vettem le. a muszáj megvédenem a Zoltai Bence, mert én azért ezt nem erős nem gondolnám, hogy megőrül. Nem, nem, én nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy ha megőrül, akkor is, tehát, hogy megenged, tehát, hogy, hogy, hogy megőrszülhet valaki egy ilyen történetől, megőrülhet. Nem tudom beleélni magam a helyzetébe, és nem is akarom. Igen. Igen, ezt, ezt ne is menjünk ebbe bele, hogy ki mit nem, nem, nem, ezt nem e, e, e, elnevetek nem vagyok ez szerintem azt ne meg megfejteni, hogy ilyen mi munkálhat egy emberben, és mit hogyan kell reagálni én csak azt kérdeztem tőled, hogy te azokkal a, a benyomásokkal, amiket én megértem mennyire voltál tisztában akkor, amikor összeraktad az ételt Ö, se mennyire a te meglátásra, de se mennyire nem voltam nyilvánvalóan tisztában Tévej, maradjunk abban, hogy tévedtem ez a legjobb verzió. Igen, sem mondom neked, János, mert, mert nem vagy azért azt ö, abban segített, vagy vagy, hogy mondjam, hogy megnyugtat, nem vagy egyedül, aki nem egyértelműen így vagy nem egyértelműen úgy érez az egészsel kapcsolatban. De talán ez nem is baj. Tehát, hogy azért ez egy annyira annyira és annyira mert bonyolult lelki történetről van szó, ahol megengedett, hogy valakit egy kicsit az jobban bántson, vagy, vagy inkább együtt érezzen, más tekintetben. Ha egy helyen dolgoznánk, akkor talán ezt menetközben megbeszélhettük volna, de én itt a szakma szélére sodródtam, és ott vagyok szabad, de emiatt nem panaszkodom, inkább felvágok. Örülök, hogy beszélgettünk, dacára annak, hogy nem biztos, hogy minden szempontból pozitív volt a beszélgetés. Az, minden szempontból egyetértünk, ez tényleg, De hát ez az ilyen dolog, köszönöm szépen, hogy beszéltünk. Késcsakom a feleségednek az operatúri munkáért. Én meg a barátnőnek mindenképpen köszönöm. Fél óra múlva találkozom, vele átadom. Szia! <tos> <tos> Alexandra! Minden, ami szóra is érdemes.